رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمنسلین وعلى علم التویدین وعلى سادلین جمعین فرم در دمائیلو مبارک من یادی وبری اهم مجانین دیانی دی وان دا خدر و دا صفات و دا غد مبارک جن دا مبارک رسالت و دا پیغمبر حقانیت دن دا تاکران باب الاول فارس رکن ملاقات نه دراسه پر ذکر کوي یو پر ذکر کوي او سارا خدا جواب ذکر کوي چې تاسو په اونۍ دنیا به هر تاخر به جواب پوری شي په الله پرطمع اوذ بالله منه بون نمازین بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا وزعرفل في زمن قديم دهنا وقال الذين ويا قامت ما دون لفامه يتقين من لزم زمن قديم فتس ما يقين من لزم من بقلط فتسكيل قضاء يكن بي بي لا نندى دهانيل دستور لونا انزل علينا الملائكه ولفم من ماذلي دي د طراضیه ممتازه امن ته په طقلا ملائکی راشي چې راته دوې جداهات او ناراب بنايا وني موږ د نویو طقلا خبر موږ ته په ملائکی ورن نازلې جوخه د بخلوث تر وګونې مين او قوله لقد استكبرتم في انفسهم دي تکبر کردې په خپل نفس ليرني د دې زلكي شي زان ما لیکود نازل دو لا یکوی او زان د فرند دو لا یکوی ما خو دې پر دې کړل کېر نو تکبر وکړه او نه تکبر په انفسه مون دی لې تکبر کړې تختلانتي او عتو اتون او تزاون کې کړو دې نو دې تزاون د خدنا ورو دې زله ما ممکن دی ده خدای دې موږ ته خبر دینات ممکن دي ملائکه مخلوق ته مونږ هم مخلوق یو کولای خدای مخلوقات او پسان طلب کړ په دنیا کې دا دي ډېر د حد موارد ورته سوال نه واه تا اتو ون کثیر تجاوز تجاوز سرکشی کوي له سرکشی خدای اگر د خدای دې له جواب یې هذا ملائكو يزم ملائكو يرتوخي ما فكو ملائكو يولدون مضاء وستاس وخير ميت ملائكو يبيني يوم يرون الملائكة فاها راس تبيني ملائكي لا بشراء يوم يزل المزرمين بيدا خوش على وقت بنيد ومزرمان فملائكو يروني بيدا خوش على ویا کون ان حجرا محضورا پناLee begunーブ کے بنا chamado پنایا پنا immersive فيما ان قرغا بهترین خوبی تعتبار دا خلق باس تاکی کانی سارا و احسن و مقیله خوبی تعتبار دا آرام خدا بکم ارزی و یوم تشققه السما آتا غرس چی اجوی اسمان دلغمان او اوریس اسمان با کلوشی اسمین اوریس با تراکوزش لی اسمین اوریس کی بدخلی تاک عرش او چاکی را بات أخذتا أكبر تحكولة عرشي العرش براكوشي دنيا أخذتا بيت, بيت المقدس بقيت أبرطي سخرة أخذتا أكبر هل ينظوم إلا آياتيهم الله في ظلال من الغماع والملائكة وقودية الأمر وإلى الله يترجع الأمر خذتا أكبر أكبر أكوشي تسبينه وريسكي أو ملائكي براشي أخذتا أكبر ربك والملك صفاً صفاً خدای تعالی باراشي او ملائکه باراشي صفصف ملائکه د مخلوق په دې ویل لړن به بل لړن د خلق د خدای ذراتلو وخت د برانا برداشت نشي په لدومر نور وي نو ازرايل عليه السلام ته وویش پیله و چې شپيله وي ټول خلق د بيد خدای شیدا د قیامت ورځې یعنی د بارو جنطه نو چې خلق د بيد خدای شي نو الله راځي او خدای تعالی نو چې په حاضر قرار شي د باور او تش پهلون او تش پهلون وي دغه خلک راپورته وزیر پاک وایي چې داول هغه دارشه چې ګور موسی علی سلام مدارش پني وي نج زمانہ په مختب دارش وي او کنه د کویټوره غو بيقدر تقدیسات په لا ما واقعا مدرسې موسی علی سلام باندې پدو کې او باڅې په خلک وې په تاسو د اسلام او فاهت وانه په لا سائق في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله شبه لكي بطوكوالشي واسماننا زمكو مخلوقات بطلق دي خدش بغير دا غشانت داخل الطقر ثمنا في خطيه أخرى بيادا تكي بطوكوالشي هزاهم قيام المنظرون خلد عدري بجوري واشرقت الأرض لنور غدها زمكا برناشف نور درقبج وودي الكتاب كتابون ابا پيش وجي ادم نبينا شهداء بيغمبران و گوان درش و خودي بين امر الحق فسلب حقوشه ما هم يظلمون كثروا الظلم نكجي و يوفى كل نفس ما عملت وهو على ما يفعلون هر نفس سبلغ ختم شين دعوا فهمت بر خدا تامدي بارجو اسمان دې ټول اسمانونه درجه نه دي او جنات په 70 درجه کې اتي دروازې جنات یو درجه پکې سيلي ما دروازې اټي نه ځکه الله کته جنات دروازو ته کیدا ما وصله درجه جنته الفردوس ته دا هغه اخیری ده باقي ده تاسو د خپل طاقت عارشه او خدا په فرشتو کې نیولای په خودسه را دیچه پاسده هرچه تنیز دید لکه ده خدای هستی داسه نگه لکه ده مخلوقات پشا نه هرچه تن ده شا درد نیز هر دیکی دی. دا چی خدای اوار کرا حاضر دیده یعنی ده علم آده خدرت پی اعتبار ده طول مخلوق ده تا داسه دیده لکه ده علاش چی سوی مدی که ده دا بوخ دانه پکی بوخ دانه یا مثال ده مخلوقات شو ده خدای ازاد دمه دلوی دو ده هرچ هر کارکتی چی شاکی برا خدیطا که خلق <تصفيق> چی لازونه نیسی نو کم خانیسی خدیطا که چی اصوار کینو داشی که خلق انتظار که چی قبل و جیلی قبل نرات قبل بوجی کتی سماه ممیل چی دیمار مخصمان تاره فلنوالینک خبلتان تردوها آه ترخت بطاوارو چی کمس ترخت آقا زورتا چی لخلو ملاقات لتنو کم خاطلو برا کلو بارا تهو رحمتنا لكم رحمت كرهنا وريدي بارانا وحنا لكم ته اپنا راځه ملائکی لكم ته اپنا وريدي ټول اسماني د ترونه د خپل پاکداري هغه ته کې شاعت دی وا فل اامنتم منت سمايه و سرده براوالی ها مخلوق تنیز دیل نخده وی تشقق و سما یاد که بیتای ورس چو بچوی اسماع بالغمام پای او یاد دا دا او دا دا جدا مخلوق ته دیکی دا عرش معلی دا خده اولنم چو عرش پیدا پڑه دیت اسپین او یاسنه چاپیر ملیکی دی ملیکی عرش تلانم مقرر دی خلی تاکوی پا یوکم درش مفاعته ویحن العرش ربی که فوقهم یوم ایزن سمانیه عرش تا سمانی خلیب و اتو ملیکو یا اتو ملیکی ویوم تشقق خسرا یادکا دیت آرس چه کلو اسمان دل غمام تا سپینوریس او بزی تی سپینوریس کلو بش ونزل وكي فاديك ونزل الملائكه تنزيلا نازل بشي ملائكه وقوا ان صار صفدي تشابيرتك مره خمسه هذا خوي طالب بايداد ما اختبارات في تشابيرون مخلوقنا نخرج المنقذ يا الحق للرحمن باتش ده فدان راس برشتيا دا اوز دنیا که چه لخدا اختیار ورکرده دیسه کشپ شکی و دا وزیر بیده صبر بیده با داره دا. انتا مده خبر نظام ختم دید دنیا که خود اختیار شده تا صرف سکونشد تکر کروانده که زی جامی جو هم دیده داتی تداتی تسوپوی آه لحقی ایس شید دا چه اختیار بینید نا الملک و یوم ایزن داد شیده پده هرس الحق خرشتیاه لررخ خدا شكرا لك بخذيك نمونة بلت الرحمن بس ليه بعد شارك ليرنها بانا بيه وكان ياما على الكافرين عصيرا ده رزبطة كافران صحتك خذيك الرحمن يخدير يستيري اغلطة رفق قصور نشتا قصور دبيلة اخر وكان ياما على الكافرين عصيرا ده رزبطة كافران صحتك وَيَوْمَ دَعْبَ آغَ رَزِي يَعُدْتُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدِهِ شَكُنَ بَلَدَيْ ظَالِمْ فَحْفَلُّ لَاسِ اجسسره دیر ده غم نجده ده کامیوالکو ولس خرچه شخونه واپنا نجده رقانو ده افسوس ناما فلاسونو شخونه لاس باو خوری لا لا رو ذکر چه سمرا غنجیاتی اغم ردی بپزان لپی اگداده رقان شَكُنَ يقول ويضا ياليتن اتخست مع الرسول صديدة كاش ما دا تيغنبر صر الله اختيارك كاش دوتا لا ارتنى كاش اتخست مع الرسول صديدة نوله ما دا تيغنبر صر الله اختلا اغسر ازتال الله اكتم يالي يا وينتا اي, اي كاش لم اتخز فلانا اخليلا نی مان د اسلام کې ته پدوسته تر چې د پلانټي سره مې دوستانه نه وکړ سمه د وایرمای په اصله خواند خاص واقعیات او نشارات دې نه هڅه نه غواره یو سره یو په دې محیث نوم د کاټه او سخت ماندار موراجي تجارت دغه تو چې براغه موږ غټه یو او دې دعوت وکاو حضرت بازار وزله پیغمبره نو دعوت یا کوم د دعوت وي ځوان هغه دعوت پرم چې کډی مې لیمانه وي دوه شوال الله بس هغه عزت تب ګوره بهر د دې نو خپل مذکرې مې نه وي دعوت دستو یاو دوک آخران خلف خلف. دا او دیر خطرناک یاو تا اوبای امن خلافی بلتا اومیی امن خلاف دا ادوار اونو سرداران امو مالا اومیی امن خلاف آو چلا بلال او د با عذاب آور ارسا او او باید آغا کشر رو ارده اندوار او دا جهان شیطانا اومیی امن خلاف بدر کی مودار شو او او بای امن خلاف جنگ حضور پا خبل لاس اس انسان نلو بغیر د او بای ا دا دمرا شیطانو دیر سخب مخارف ہو رو یوزن وزور پاک نمکن ویدار اسم استعالا پارا ساتنه او تور ور ویدار استعالا پارا ساتنه دستاو او وقت ویزت تو پانشیو جلی تو بدا مادلاتا مرید نو جنگ یا خود چی دی اگر صحابو سر دبوک را غزیت ریخو دو خطای مسلمانانو باندې ټول زور راغ او ټول زور په ځیر طفو چا پکې आवाज شو مې تاوبېم نه خلک راوې په شي ماته پریزه تخپل د لوی اخو صحابه باندې کېدل حدیث حضور پاک ناس ته دومله سخلا کېدل دکتری غزاره خلک سخلا کېدل په فاصله نه شو صرفې کړل نو صحابه ویني پریږی چېブランديش او په د ماشيه د هغ وخت په طور زو ته زو ته او مسلمانان څخه به کلیشي زو ته کا په یو صحابي لاس پنځ دې ته لاس کري نو لاس چې دې را مز دې کیده په زو پاتې غزار کړو د تیر د پنه زم مخ ته پادازي و لکه نو دې د او دې زی دو سر سره یو چکا او واپس پر یو طش او مونږ او نن نن لکه زهره په سېبان هغه ځانمر پر خاندنه یې دالګه د معمولونه یې وکړ قسم نه دا حضرت نه زلګیبلین هغه په مالان لپاره ټکولین وزوم زومرم ځکه ماته ویل چې ته د ضمانه لازم مړ دومره خپل کله په مانو درس ته نوینځه په تخت کې یوځل یا مستینه زياد سپېره نسام نشته جا پیغامبر مړ دځه په دغه جهان د الله رحمانتي هغه د سلیم عزت پیریشته چې پیغمبر له یو اغه مرګي مزر تعتابه وای د وای نه خلق د د دوست او د د ندي معاف هغه خبر ده په سره د داسي کړي تا کړي مانه نه نه معنا من قرشي د قوم سردار د عزت مندو نوډوره زمان خپل بغیر د دې تلینا زمانہ غنو وینه او باندې که همس ما چې نو کوي ما مونږه وینځو په امي صبر هم چې ته مخه لا ورڅه ولاړ کې ووته ناس دي شونه او ما کا چاله ګوډه پاترا وامه تا راځو ورته بعد دې موږ دایې جان دي دبر کې نو لسه دې ځګ دې نه خالتورا سیدو بزوری تاز دو صعبو توی سر تطرید بس هل فکیت سر تطرید ایدار الشیطان نخدید <تصفح> تقسی تیشارخی دیبو و یوم یعبد الظالم عنا رس چکوند لگی زالین پاکول اللہ سنو یقول یا لیتن مار رسول سبیلا کاش چی مال پیغمبر سر لار اخیار کری یا اینتا یا افسوس نیت میکاس لم اتخذ فلانا قليلا من من ولكم ته په دوسته کله زه زاله را سره نو کوم زه به غره کوم دا دغه انا سريبي د پارت اترك چې صد خراب خلق ترجيني زکه دا خراب سريبي سليماله دوزي دي غلغ دي له دوزي خراب او پاتو کې سکه شامل دي زهريان سره کامیونسټ سره باسه خلق سره چې د ایمان دولت داخرات فکر بني کو عملونو ورسراني او ها سراشنه ک لا قیاامت پر از بوای کاش چې زه خپل متصر مهد دوستینه وکړ د دې وجه نه شریعت دا کوي او استاب دوستانه مسلمان سره خراب چلی سره دوستانه مکو خراب به خراب وي دبار جان سرداو او ال خلیل عل... ال من دین خلیله هر یان جر من یقال ویسر د اختل دوست دین کی گی انتو دور اچیسا دوستانا چاہ سر را او ردی کی ان ان مرعی لا تس الواب سر قرینہو ان القرینہ دل مقارن یقتدو دوستانا چاہ سر را دوستانا اید اختلو خلق اسر و دا د نیکی علامہ دا دوستانا اید اختلو خرام اسر و دا دا خرادے علامہ نا دی اپنی قیمت پر از دوئی یا لیتنی کاش لم اتاکس بلانا خلیلا نا امتیم پا دوستانے والا مداد حضور حکم دوستانا بلنیک سری سارا کی حیاء بڑی سا کی عزت بڑی سا کی دعا بڑی سا کی دعا بڑی سا کی داغنہ باشارنہ اور اٹھئی بڑی سارنے کی اور باد عمل سری سار چھ دوستانا کی اگر دمور پلار آیا نسا تھی نستا پاسو سا تھی تو بے قورت اپوزی پا دوستان اسٹا کو کرکے کبے بور اسٹا خزی اللو تا دوڑے دوان اراظا سی بوری بچی ز بابو یہ دنیا کی سال لگا پر دوستی کیوارختے ہوا بس لبہ اس دوست بنی کو نواز ضرور ہوں یہ اعتماد ہو کہ اب وقت ہے